John Gilstrap néhány futása. Első fejezet. A fő esemény kezdetét egy távoli ágyú tampadőrrel nézze jelezte. Több figyelték a világítórakétát, rakétát, amint spirálvonalban néhány százalát magasra hág az éjszakai égen, majd vörös és arancszínekben szikorkázó csillagesővé robbant szét. Egy pillanattal később jött a robbanás hangja, amitől az előlülő egész testükben megnemegtek, és üdvű törtek ki. van Michael Michaels mosolygott a tüzijáték fényében? Már 37 éve csinálja ezt a nyárnak ezen a napján. A családi boldogsághoz fontosak a tradíciók, mondta. Kinyúltózott a rendőrautó motorházán, és magához ölelte feleségét. Lányai a kocsi tetején ültek a bűllokó testen. Hosszú idő óta először érezte magát igazán elégedettnek. Nos, hölgyeim, mindannyian jól szórakoznak? kérdezte tőlük. Aha, nem még mennyire. Monika azonban csak morgott valamit, ettől varrendnak nevethetnék ki támogat. Felesége utálta a meleget, a rovarokat, meg a zajt. Csak azért tartott vele minden július negyedikén, mert szerette. Brian is biztos nagyon jól érezte volna magát. Mondta hirtelen Catlin. Monique megszorította Varen kezét. Én is azt hiszem, drágám. Válaszolta egyikértően. Varen magához húzta feleségét, de nem felel, csak meg de megfaskolta Monique zombját michael kilenc 9 óta talpan voltak. Az ünnepség tekel azzal kezdődött, hogy a városháza lépcsőjén eljátszották a függetlenségi nyilatkozat aláírását, majd 10-kor óriási parádé következett. A három órán át és majdnem ugyanannyi mérföldnyi úton végighaladó felvonulás, amelyet Varenék lakóhelye, a Virginiai Brookfield szponzorált, az évek során egyre nagyobb szabású lett, s már a közeli Washingtonból is ide csábította a nézőket.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 Tudásukat és nem csak a tűzoltautó vezetésben és a locsoló kezelésében mérték össze, hanem abban is, hogy milyen ügyesen tudnak célba találni. Ez utóbbi számét éltek-haltak az ifjabb nézők. Három céltárgyat kellett vízsugárral ledönteni, és ez bizony sokkal nehezebb feladat volt, mint aminek először látszott. A brikádok kezdetben kisé bizontalanul céloztak, s a tömlőkből kiszúdoló több száz liternyi nagy víz bőrigáztatta az ukrabukráló gyerekeket, na meg a szüleiket. Az ezután következő karnevállal párhuzamosan nagyszabású szabadtéri Kimit főz zajlott. Miközben a körhintán ülők gyomba úgy felkavarodott, hogy evésre gondolni sem mertek, a több száz flecken felizzították a faszenet,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 Varen átvetette lábát a lökhárítón, lecsúszott a földre, s elismerően biccentett, az éppen felült, ciporkázva a szétrobbanó rakéta Mindenesetre nem sok jót jelent, hogy Jed a tűzijáték alatt hív. Varen beült a négyző körülvet körülvek járjúrkocsi valányjához, a halvány belső világításnál levette a rádiótelefont a műszerfal közepén található töltőről, kinyitotta és benyomta a gyors a harmadik csengetés után éles női hang jelentkezett. Radok megyél rendőrség. sürkős hívás? Hello, Janice, én vagyok az Michaels. Mi a baj? Jaj, hogy nagy, jött a megkönnyebbült válasz. Hál' Istennek, hogy visszahívott. Gilkosság történt a fiatal korúak javító intézetében. mondta, hogy azonnal küldjük magát a helyszínre. Varen oldalt hajolt, hogy lássa az újabb égi sziporkázást. Nező, Janice. Ma este nem vagyok szolgálatban. Nincs valaki más, akire rábízhatnánk. Nem tudom, uram. Hagnor nagyon határozott volt. Azt mondta, magát akarja. Warren mélyet sóhajtott. A jó hangulatnak annyi, gondolta. Felkeltették a kíváncsiságát, s most már akkor se tudná élvezni a tüzijátékot, ha maradhatna. Rendben csenesz, de ha Jed újra hív, mondja meg neki, hogy a hadnagya nem örült.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 és a rendőrség harmadik emberének már rég korlátozás nélkül a rendelkezésére bocsátottak volna egy előletlen autót, ám a Braddock megyei kisebb gondjuk is nagyobb volt ennél, s Varen úgy döntött, inkább nem feszegeti a kérdést. Máris uram, hol akarja, hogy felvegye a kolléga? Varen megint sóhatott. Túl sok döntést kell hoznia ezen az estén, amikor pedig pihenni szeretett volna. A Braddockhamer sarkon, de néhány percbe beletelik, még odaérek, mert át kell vágnom a tömegen. Rendben, uram, megmondom, hogy várjanak, felelt a nő. Mintha lett volna más lehetőség is. Óhajtja, hogy a járőkocsiját szolgáltan kívüli nyilvánítson? Jenes nyilván megértette, hogy az autót Maniknak kell majd hazavinnie, ami újabb óriási szabályszegés. Igen, dör meg tevaren. legyen szíves! Aztán visszatette a telefont, majd kiszállt a kocsiból, hogy közölje a hírt a családjával.